Вона напустилася на Госкінза, відчуваючи щось на зразок тамованої розлюченості. «Ви могли б мене попередити, докторе?» «Навіщо? Яка різниця?» «Ви казали, дитина?» «А хіба це не дитина?» «Ви коли-небудь мали щеня або кошеня?» «Що вони ближчі до людини?» «Якби це було маля шимпанзе, то чи відчували б ви огиду?» «Ви няня, міс Феллоуз. «У ваших документах записано три роки роботи у породільній палаті. Ви коли-небудь відмовлялися опікуватися немовлям-калікою?» Міс Фелоуз відчула, що втрачає позиції. Вона повторила, одначе далеко не так рішуче. «Ви могли б попередити?» «І ви б відмовилися від місця?» «Гаразд, а тепер ви відмовляєтеся від нього?» Він спокійно дивився на неї, тим часом як дивині, Спостерігав за нею з протилежного кутка кімнати, а неандертальська дитина, упоравшись із молоком і вилизавши блюдце, підвела мокре личко і дивилася на неї широко розплющеними очима. Хлопчик показав на молоко і несподівано вибухнув короткою серією звуків, які він повторював знову й знову. Почуте складалося з горлових звуків і дуже складного прицмокування язиком. «Боже мій!» Він розмовляє, вражено сказала міс Фелоуз. Звичайно, відгукнувся Госкінс. Гомо Неандарталіс насправді не є окремий вид, це швидше підвид Гомо Сапієнс. Чому б йому не розмовляти? Він, мабуть, просить ще молока. Рука міс Фелоуз машинально потяглася до пляшки з молоком, але Госкінз піймав її за зап'ястя. Отже, міс Фелоуз, перш ніж ми рушимо далі, ви залишаєтесь на роботі? Міс Феллоуз роздратовано вивільнула руку. «Що, не дасте йому їсти, якщо я не залишуся?» «Я залишаюся з ним. Для спроби». Вона налила молока. «Ми збираємося, міс Феллоуз, – сказав Госкінз, – залишити вас із хлопцем. Оце єдиний вхід у першу секцію Стасіса. Двері ретельно замикаються та охороняються. Хочу, щоб ви навчилися користуватися замком, який, звичайно, буде зашифрований на ваші відбитки пальців, як це вже зроблено на мої. Простір угорі? Він подивився на відсутню стелю лялькового будиночка. Також під наглядом. І якщо тут станеться щось неналежне, то спрацює сигналізація. Хочете сказати, обурено перебила міс Фелоуз, що за мною підглядатимуть? Вона раптом згадала як сама розглядала ці приміщення з балкона. «Ні-ні», – поважно заперечив Госкінз, – «Ваша інтимність безперечно шануватиметься. Поле спостереження має вигляд чисто електронної символіки, і з нею матиме справу тільки комп'ютер. Отже, міс Феллоуз, ви залишаєтеся з ним на ніч і лишатиметесь щоночі до подальших вказівок. На день вас підмінятимуть за розкладом, який ви вважатимете за зручніший. «Скласти його, ми доручаємо вам самій!» Міс Фелоуз здивовано розглянулася по ляльковому будиночку. «Навіщо все це, докторе Госкінз? Хлопчик небезпечний?» «Справа в енергії, міс Фелоуз. З цих кімнат йому ніколи не можна дозволяти вийти. Ніколи. Ні на єдину мить. Незважаючи ні на які причини. Навіть заради порятунку його життя. Навіть заради порятунку вашого життя, міс Феллоуз. Зрозуміло? Міс Феллоуз скинула вгору підборіддя. Я розумію накази, доктора Госкінз, а фахняні вчить ставити обов'язки вище від самозбереження. Добре. Якщо хтось буде потрібен, завжди можете подати сигнал. І чоловіки вийшли.